Джон Дрейк не став би багато розводитись про це, але він дуже пишався своєю вправністю у фотописьмі. Він мав дорожню модель апарата рівну пластмасову плитку розміром 6 на 8 дюймів з валиками на обох кінцях, щоб закріплювати рулончик тонкого паперу. Апарат зберігався в брунатному шкіряному футлярі з ремінцем, щоб носити коло пояса, і важив менше фунта. Дрейк міг працювати на ньому обома руками. Пальці його швидко бігали по плитці, легенько натискаючи на потрібні місця рівної поверхні. І на папері нечутно з'являлися слова. Він замислено перебіг початок свого репортажу, потім звів очі на доктора Вейса. «Як вам здається, докторе?» «Початок непоганий», – Дрейк кивнув головою. «Я думав, що можна б почати з самого Сейбрука, бо на Землі тієї історії ще не публікували». От якби дістати справжній сейбруків рапорт. До речі, як він його передав? Наскільки я знаю, він усю останню ніч передавав його через субефір. Коли скінчив, то замкнув накоротку двигуни і за мільйонну частину секунди обернув весь корабель у ріденьку газову хмару. І себе, і весь екіпаж разом з кораблем. От людина. І ви з самого початку про все знали, доктори? Ні, не з самого початку відказав Вейс. Лише відтоді, як одержано Сейбрукове повідомлення. Мимоволі він пригадав той день. Він прочитав повідомлення і ще подумав, якою певне прекрасною здалася планета, коли колонізаційна експедиція Сейбрука прилетіла туди. По суті, вона була другою землею, з багатющою флорою і чисто вегетаріанською фауною. От тільки оці цяточки зеленої шерсті, як часто вживав він цей вислів у розмові й у думках. Були дивні. Жодна жива істота на планеті не мала очей. Їх замінювали оті цяточки. Зате навіть рослини, кожна белинка, кожен листочок, кожна квітка мали по дві цяточки яскравішої зелені. А потім Сейбрук помітив, що на планеті нема боротьби за поживу. Це здивувало, навіть спантеличило його. На всіх рослинах були м'ясисті відростки, що ними живилися тварини. За кілька годин вони наростали знову. Інших частин рослини тварини не чіпали. Здавалось, там було заведено такий лад, щоб рослини годували тварин. І самі рослини не розростались надто буйно. Вони так рівномірно розподілялись по наявному ґрунту, наче їх хтось вирощував. Вейс думав – чи довго Сейбрук спостерігав цей дивний лад на планеті? Комахи теж не множились без ліку, хоч птахи й не поїдали їх, і гризуни не бігали з граями, хоч їх розмноження не стримували хижаки, яких тут не було. А потім стався той випадок з білими щурами. Ця згадка ніби розбудила Вейса. Він сказав, «Одна поправочка, Дрейк, не хом'яки були перші, першими були білі щурі». Білі щурі, повторив Дрейк, виправляючи свій запис. На кожному колонізаційному кораблі, пояснив Вейс, є певна кількість білих щурів, щоб випробувати на них інопланетну їжу. Бачте, щурі з цього погляду дуже подібні до людей вони живляться майже тим самим. Звичайно, беруть тільки самиць. Звичайно. Коли є тільки одна стать, вона не розмножиться невтримно, як королі в Австралії. А чому не самців? спитав Дрейк. «Сами ці витриваліші, пояснив вейс. На щастя, бо завдяки цьому все розкрилося. Раптом виявилося, що всі вони запліднені. Ага. От тут я хотів би дещо уточнити просто для себе. Як Сейбрук дізнався, що вони вагітні? Випадково, звичайно. Випробовуючи на пацюках їжу, їх анатомують, щоб з'ясувати чи немає змін у внутрішніх органах. Тож неминуче їхній стан мав з'ясуватися. Розітнули ще кілька, те саме. А всі живі поприводили пацючат, хоч на кораблі не було жодного самця. І головне, що всі пацючата народились із цяточками зеленої шерсті замість очей. А Сейбрук це повідомив, і ми перевірили. Далі побачили, що вагітна кицька. На кораблі одна дівчинка мала кицьку. А коли вона привела кошенят, у них теж були, замість іще не розкритих очей, цяточки зеленої шерсті. Кота на кораблі не було. Тоді Сейбрук перевірив жінок. Він не сказав їм, навіщо. Не хотів їх лякати. Кожна з них була в ранній стадії вагітності. Звичайно, крім тих кількох, що завагітніли ще вдома. Сейбрук, певна річ, не став чекати, поки народяться діти. Він знав, що і в них замість очей будуть цяточки. Він навіть приготував бактеріальні культури. Сейбрук був ретельний чоловік. І побачив на кожній бацилі дві мікроскопічні зелені цяточки.